Üdvözlök mindenkit, akik visszatért hosszú útról, meg akik most vagytok először itt azokat is. Nyissuk ki a Bibliánkat a Józsué könyvénél. Befejeztük a Mózesnek az első öt könyvét. Több könyve nincs is Mózesnek, úgyhogy most a Józsué könyve következik. Történelmileg haladunk tovább izrael és megnézzük, hogy hogyan haladnak azon az úton, amit Isten eltervezett számukra. Uram, kérünk Téged, hogy ahogyan elkezdjük ezt a könyvet tanulmányozni, nyis meg a mi szívünket, a mi értelmünket, töltsd be minket a Te szent lelkeddel, ott, hát, hogy megértsük és meglássuk a Te szívedet, hogy kapcsolatba kerüljünk Te veled. Szeretnénk, Uram, hogyha átformálnál bennünket a Te élő szavaiddal, szeretnénk jobban megismerni Tégen a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet még mélyebben megélni. Kérünk Téged Uram, taníts bennünket veled járni, és benned élni. Így kérünk ezen az estén is, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy át tudd formálni a Te lelked által, a beszédeid által. A te fiad nevébe kérünk. Nem, Amen. Amen. Ez a könyv egy nagyon izgalmas könyv körülbelül olyan 40 évi történelmét foglalja össze Izraelnek, de azt fogjuk látni, hogy nagyon-nagyon zsúfolt könyv, nagyon sok minden történik ebben a könyvben, és nagyon fontos témákat mutat be nekünk Isten, és ezek azért fontosak, mert ezek a témák, ezek az események mind-mind valamit közvetítenek számunkra, van valami üzenet bennünk mindennyiünk számára. Ez a könyv történelmileg azt mutatja meg, hogy hogyan vonul be Izrael végre az ígéretnek a földjére, arra a földre, amit Isten megígért évszázadokkal ezelőtt Ábrahámnak. Még Ábrahámnak ígérte ezt a földet, és végre látjuk itt, hogy egy hosszas egyiptomi rabság után hogyan vonulhatnak be az izraeliek arra a földre, amit Isten megígért nekik. Ebből az egész könyvből láthatjuk azt, hogy Isten az ígéreteit beteljesíti. Ő egy olyan Isten, aki nem tud hazudni, és nem is hazudhat a lényével összeférhetetlen. Ő minden egyes ígéretét beteljesíti. Ő tudja minden ígéretének az idejét, pontosan tudja, hogy mikor minek van itt az ideje, de ő minden egyes ígéretét beteljesíti, és egy szava sincsen, ami úgy elmúlna, hogy ne teljesedne be. Ez az egész könyv egy erről való bizonyság. Emlékezzünk erre, hogyan tanulmányozzuk majd, hogy ez az Ábrahámnak és az ő fiainak tett ígéreteinek a beteljesedése. És azt is fogjuk látni, hogy hogyan foglalják el ezt a földet az izraeliek, és azt is, hogy hogyan osztják majd föl ezt az örökséget, amit Isten rájuk bízott. Tehát ez a három nagy rész, amit fogunk látni a könyben, hogy hogyan vonultak be, hogyan foglalták el azt harcok árán, és hogy hogyan osztották fel azt egymás között. És ez a könyv nagyon sok mindenre fog minket tanítani, de a legfontosabb, amire tanít bennünket, az az, hogy hogyan éljünk Isten szent lelkével betöltött életet. Azt akarja Isten ezen keresztül megtanultani nekünk, hogy hogyan éljünk úgy, hogy az ő szent lelkével beteljesedve járjunk hogy hogyan járjunk az ő lelkében, hogyan járjunk az ő szentségében. Jézus azt mondta János evangéliumának tízes fejezetébe, tízes versébe, hogy ő azért jött, hogy életet adjon, és pedig azért, hogy bővölködjünk. Nem csak azért jött, hogy életet adjon, hanem azért is, hogy egy bővölködő életet adjon. És itt látjuk azt, hogy ez a bővölködés megtörténik Izraelnek az életébe, ez Isten ígéreteiben való, bőv... való bővölködés, és ugyanez az ígéret van mindannyiunk számára, hogy mi is bővölködhetünk Isten ígéreteiben. Az ígéret földjére be való bemenetel, az nem azonos a mennybe menetellel. Sok, sokan azt mondják, hogy ez a menybemenetelt, menetelt, a, a hazaköltözést jelképezi ez a könyv, de fogjuk látni, hogy ez a könyv teli van csatákkal, teli van harcokkal. A menybe semmiféle csata, meg semmiféle harc nincsen, úgyhogy ez nem a mennyei otthont jelképezi, hanem sokkal inkább egy olyan harcokkal, meg küzdelmekkel teli életet, ami mégis a nyugalom, meg a békesség. Egy olyan harcokkal teli élet, ami mégis arról a nyugalomról, arról a győztes életről szól, ami, ami Krisztusban mindannyiunké lehet. Erről is a zsidókhoz írt levél hármas és négyes fejezete. Én nagyon javaslom, hogy ahogy ezt a könyvet tanulmányozzuk, olvassátok el zsidókhoz írt levélnek, az első négy fejezetét, különösen a hármas, négyes fejezetre odafigyelve, és elgondolkozva azon a nyugalmon, azon a békességen és azon a győzelmen, amit ott Isten mindenkinek ígér Krisztusban, és amire mindannyiunkat hív Isten, hogy menjünk be ebbe a nyugalomba, amit Krisztus szerez nekünk. Menjünk be ebbe a győzelembe, amit Krisztus szerez nekünk. Tehát látni fogjuk azt, hogy ez egy harcokkal, küzdelmekkel teli élet, de mégis a Krisztusban való nyugalomról és győzelemről beszél. És arról, hogy Isten bennünket minden szellemi áldással megáldott, minden szellemi áldás nekünk adott, és arról beszél, hogy ezekben az áldásokban, amit már nekünk adott, hogyan éljünk, hogyan tapasztaljuk meg ezeket az áldásokat, ezeket az ígéreteket. És fogjuk látni azt, hogy ezek az ígéretek, ezek az áldások Krisztusban vannak. Ahogy az Efézusi Levél 1.3 írja, hogy áldott legyen az Isten, aki minden szellemi áldással megáldott minket a mennyekben Krisztusban. Krisztusban miénk ezek az áldások. És látjuk majd, hogy az izraeliek mindent, amit áldásként élvezhettek az ígéret földjén, az Józsuéban volt. Józsué az a Héber neve, a, a um, Jézusnak, és ugye a Jeshua név az tulajdonképpen a, a görög Jézus szónak megfelel. Józsué könyve olyan, mintha Jézus könyvét olvasnánk. Nem Jézus van itt konkrétan ebben a történetben, hanem Józsué. de ő előre vetíti, mint egy mintaképpen Krisztust és az ő szolgálatát. És úgy, ahogy az izraeliek is mindent, amit elértek az ígéret földjén, az Józsuéban, a Józsué vezetésével érték el, ugyanúgy mi is keresztényként minden szellemi áldást megtapasztalhatunk, megélhetünk Krisztusban, az ő vezetésében. Az egykorintus 10-ben beszél Pál Izraelnek a történetéről, amit érdemes most megnéznünk azért, hogy meglássuk, hogy hol is járunk Izrael történetébe, és hogy hol is járunk mindazokban a példaképekben, amiket ezek a történetek képviselnek. Pál egykorintus 10-ben írja. Hogy nem akarom pedig, egyes verstől, nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink a felhő alatt voltak, és mindjáján a tengeren mentek át, és mindjájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindjáján egy lelki jeledeltettek és mindjáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, a kőszikla pedig Krisztus volt. Aztán ír Pál arról, hogy de nem mentek be sokan ezek közül az emberek közül. Aztán ír arról, hogy bálványimádókká lettek, paráználkodtak, és az ellen óv minket Pál, hogy mi ezt ne tegyük. És utána pedig ír arról, hogy mennyit zúgolódtak, majd a 11-es versben összefoglalja Izrael történelmét Pál, és ezt mondja. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azt mondja Pál, hogy mindezek a történetek, mindezek az események Izrael-lel azért estek meg, hogy a mi tanúságunkra legyenek, hogy mi tanuljunk ebből. És Pál beszél arról, hogy egykor Izrael hogyan volt az egyiptomiaknak a rabszolgassága alatt, hogyan vertékott őket, hogyan szenvedtek, és Isten hogyan szabadította meg őket az egyiptomiak keze közül. Olvastunk arról, hogy azt mondta Isten, hogy felemelek egy szabadítót, ez Mózes volt. Mózes azt mondta, hogy kenjétek be vérrel az ajtófélfátokat, és majd a halálangyala elmegy az ajtótok mellett, megőrzi, megmenti az elsőszülöttnek az életét. Ezzel kihozta őket Isten egyiptomból a szolgaságból. Isten ugyanígy hoz ki bennünket a bűnnek a rabszolgassága alól, a saját testiességünknek a, az uralma arról, így szabadít meg minket a világból, Krisztus vére által. Hogyha Krisztus vére valakinek az életén ott van, annak, annak majd az ítélet napkor szabadulása lesz, el fog menni mellette a halál angyala, örökké való életbe, Istennel való létbe fog lépni. Így szabadított meg Isten bennünket Krisztus vére által. Az egyiptomból való kiszabadítása a népnek ennek volt az előképe. Ez volt, Ezt példázza az ő esetük a mi tanulságunkra. És aztán itt az I. Korintus 10-ben azt olvasjuk, hogy utána Mózes átvitte őket a Vörös tengeren. És azt látjuk, hogy Mózessel keresztelkedtek meg, hogy a Vörös tengeren való átkelés, az a vízkerestségnek, a vízzel való keresztségnek az előképe volt. Ott a keresztség szó nem csak azt jelenti, hogy vízbe bemerítkeztek, vagy megkeresztelték őket, hiszen szárazlábban mentek át a tengeren, mégis ennek volt az előképe. De azt is jelenti, hogy Mózessel azonosultak. És emlékeztek ki volt Mózes? Mózes a törvényt képviselte. Ő volt a törvénynek a képviselete. Akkor, amikor kijöttek Egyiptomból az izraeliek, Mózessel azonosultak. A törvényel azonosultak. Csak úgy, mint ahogy mi is kijövünk a bűneinknek a szolgasságából, a saját testiességünkből, Krisztus vére által, és utána megkeresztelkedünk. Ezt jelképezünk. Aztán láttuk azt, hogy az izraeliek elindultak az ígéretek felé, de közben volt egy 40 évi pusztaság, amit ott töltöttek a pusztai vándorlással. Nem jutottak el Isten ígéreteinek a teljességére. És ebben az időszakban nagyon sokat tanultak az izraeliek. Ebben az időszakban kapták a törvénynek a kijelentését. Isteni kijelentést kaptak ebben a nehéz időszakban. De mégis azt látjuk majd itt a Józsué könyvében, hogy eljutnak a Jordánhoz, ami egy második keresztséget mutat, a Szentléleknek a keresztségét vetíti előre. Itt, az jordánon való átkeléskor ugyanúgy szárazlávon mennek majd át, de most nem Mózessel, nem a törvényen fognak azonosulni, hanem Józsuéval, Jézussal, Istennel a szabadítóval fognak azonosulni, nem a törvényre fognak ö, egységre jutni, hanem a kegyelemre. Józsué, a kegyelmet képviseli, Jézusnak a szolgálatát. Az egy jános egyben olvashatsz arról, hogy Mózes által jött el a törvény, Jézus által pedig a kegyelem, az igazság és a kegyelem. Ez a második keresztség, amin Izrael népe átment, és ez az, amit ugyanúgy előrevetít a mi számunkra is ez a történet. Hogy mennyire fontos az, hogy kereszténységben Isten nem csak ki akar hozni minket a bűneinkből, meg nem csak meg akar szabadítani minket a világból, hanem Valamire ki akar hozni minket, a vele való bővölködő életre akar kihozni minket, a vele való együttjárásra, az ő szent lelkével való együttjárásra, arra a gazdagságra, amit elkészített nekünk. Azt mondja, hogy minden mennyei áldása miénk, és azt mondja, hogy én szeretnélek ide bevinni téged. A Jordánon való átkelés ezt jelképezi az ő ígéretei teljességében való, teljességébe való bemenetét, És a Józsué könyve, ahogyan beszéltem róla, hogy miket vetít előre, pontosan az Efézusi levelet fedi le. Nagyon érdemes az Efézusi levelet is olvasgatni, miközben tanulmányozunk a Józsué könyvét. Az Efézusi Levélben Pál ugyanezekről a dolgokról beszél, hogy hogyan járhatunk Isten ígéreteinek a teljességében, Krisztusban, Krisztus vezetésével. Hogyan élhetünk Isten szent lelkével betöltött életet, hogyan élhetjük meg azt a bővölködést, amit Jézus elhozott nekünk. Mert látod, Jézus nem csak azt hozta el, hogy életünk legyen, hanem ő azt hozta hogy bővölködő életünk is legyen. Ott, ott két igéret két van abban az egy mondatban, a János 10.10-ben. És itt ez a könyv fog bennünket tanítani arról, hogy mit jelent a Szent keresztség. fog tanítani minket arról, hogy hogyan lehet megélni az Istenben, Isten ígéreteiben való bővölködést, fog tanítani minket arról, hogy hogyan lehet Istennek a nyugalmát és az Istenben való győzelmet nap mint nap megélni, hogyan lehet abban járni, és hogy hogyan lehet a testiességünk ellen harcolni, hogyan lehet azokat a harcokat és támadásokat leküzdeni győztesen Krisztusban, amik mindenki számára ott lesznek és várnak az ígéretek közepette is. Hát ilyen sokat ígér ez a könyv, mondtam, nagyon sok esemény történik benne, minden esemény nagyon sokat tanít nekünk és elég rövid időszakát fedi Izrael történetének. Kezdjük el az első fejezetnek az első versével. És lett Mózesnek az Úr szolgájának halála után, hogy szólt az Úr Józsuénak, ha nun fiának, Mózes szolgájának mondva, Mózes, az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, és menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak, minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szóltam Mózesnek. A pusztától és a Libanontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kiteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Látjuk azt, hogy itt Isten megszólítja Józsuét, és mondja neki, hogy Mózes meghalt, menjetek tovább, ő az én szolgám volt. Láttuk azt a 5 Mózes 34-ben, hogy Mózest eltemették. Láttuk azt, hogy 30 napig gyászolta a nép, és Isten szólt, hogy jó Fontos volt gyászolni, fontos volt pihenni, de most már tovább kell lépni. Meghalt Mózes nálam van, most pedig Józsué, temész a nép előtt, induljatok. Józsué, mint mondtam, a, a görög Jézus szónak felel meg, és az ő neve, hogyha emlékeztek, Mózestől származik. Józsuénak eredetileg a neve hósás volt. A hósás az azt jelenti, hogy megmenekülés, szabadulás. És valószínűleg ezt a nevet adták a szülei hósásnak, amikor megszületett ő volt az elsőszülött fiú a családban, és minden bizonyal azon az estén, amikor felfestették a vért az ajtófélfákra, akkor hósás megmenekült. Meghalt volna, hogyha a vért nem alkalmazták volna hogyha nem kenték volna föl az ajtóra. A szülők ezért hósásnak, megmenekülésnek nevezték el. De aztán, mikor Mózes találkozott Józsuéval, átkeresztelte, és azt mondta, hogy nem hósás a te neved, hanem legyen Józsué, ami pedig azt jelenti, hogy Isten, Jahve az Isten, ő egyedül a megmenekülés, ő egyedül a szabadulás. Mózes nagyon jól tudta, hogy hogy ez a megmenekülés a bárány vérében egyedül Istennek köszönhető, és Józsué innentől kezdve a nevével, szolgálatával ezt hirdette, hogy egyedül a Jahve Istenben van szabadítás, vagy a Jahve Isten a hatalmas élő Isten a szabadító. És látjuk majd azt, hogy még egy ilyen Józsué nevű főpap is van Izrael történetében, és ők mind-mind előképei Jézusnak. Józsué nem csak a népének a vezetője volt, nem csak egy nagyszerű vezető volt, hanem harcos is volt egyben, és majd látjuk, hogy Józsué főpap pedig Jézus harmadik tisztségét, a főpapi tisztségét töltötte be. Józ, Józsué volt az, aki legelőször a 2 Mózes 17-ben jelenik meg. Ott találunk egy történetet, amikor Refidimben az Amálekitákkal harcolnak, és Józsué az, aki lent van a csatában, ő az, aki harcol. És ha emlékeztek a történetre, amikor Mózes feltartotta a kezét, akkor Izrael győzött, amikor leeresztette, akkor vesztett. Áron és húr felismerték ennek a jelentőségét, úgyhogy odajöttek Mózeshez és segítették a kezét tartani. Ez az első igazi történet, ami az imának a hatalmas erejéről, meg a lélek munkájáról igen erőteljes bizonyságot ad, és azért érdekes ez a történet, mert ezt a történetet Mózes korábban leírta, mint mielőtt leírta volna a törvényt. Itt a 2. Mózes 17-ben elolvashatjátok azt, hogy Isten külön a győzelem után azt mondja Mózesnek, hogy írd fel ezt a csatát, írd fel, hogy miért győztetek, és mondd el Józsuénak. Ne, hogy a fejébe szálljon a dicsőség, hogy ő volt a jó hadvezérlen. Józsué lent harcolva semmit nem tudott arról, hogy most Mózesnek hol van a keze, meg egyáltalán, hogy hol van Mózes. Fogalma se volt arról, hogy a csata holdő leáll. És ez volt az a történet, amit sokkal hamarabb leírt Mózes, mint ahogy a törvényt leírta volna. És milyen csodálatos tudni azt, hogy ez józsué konkrétan neki íródott le, hogy megértse hamarabb, mint a törvényt, azt, hogy az imának mekkora ereje van, és hogy a lélek milyen hatalmasan képes munkálkodni. Aztán Józsué volt az, aki elment Mózessel, Elkísérte a sínai hegyre, legalábbis egy darabig ment vele, mikor a törvényt ment hallgatni Mózes Istentől, meglátni azokat az igazságokat, amiket később közvetített Izraelnek, így nekünk is. És Józsuéről olvasuk azt, hogy ő volt az, aki maradt a táboron kívül a kijelentés sátránál. Ott maradt az Úr jelenlétébe akkor is, amikor Mózes onnan eljött. A Négy Múzes 13-ban olvassuk azt, hogy Józsué ott volt a 12 kém között, akik elmentek az ígéret földjét kikémlelni, és ő egyedül Kálebbel tért vissza úgy, hogy ha az Isten velünk van, már pedig velünk van, akkor el tudjuk foglalni ezt a földet. Igen, nagyok a városok, nagyok az emberek, nagy csaták várnak ránk, de hát kik ezek Istenhez képest? Isten velünk van, menjünk be az ígérete szerint a miénk lesz ez a föld. Egyedül Káleb és Józsué volt az, akik így érkeztek vissza. Az másik tízkém azok teljesen hitetlenül. Fordultak el Istennek az ígéretétől és az ő erejétől. De érdekes tudnunk azt, hogy Józsué már járt azon a földön, ahova beviszi a népet. Józsuénak ez a föld nem idegen, nagyon jól tudja, hogy mi van ott, hogy mi vár ott a népre. Igaz, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi év telt el, aközött, hogy ők a kémségből visszajöttek, de körülbelül olyan 38-37-38 év minimum eltelt de tudta, hogy hova viszi az embereket, tudta, hogy az ígéretek földje mit is jelent. És azt olvassuk, hogy Józsué, a nun fia, Mózesnek a szolgája volt. Ami ennél is csodálatosabb az az, hogy Józsué nem csak Mózesnek volt a szolgája, nem csak neki volt a segítője, ahogyan itt a elő történetekből is látjuk, hanem Istennek volt a szolgája, az Úr szolgája volt. Emlékeztek arra, múlt héten beszéltünk arról, hogy milyen csodálatos az, hogy Mózesnek végül is ez a titulus, ez a pozíció jutott, hogy Mózes az Úr szolgája. Ez olyan sokat mondott el Mózesről. És Józsuéről is ugyanez a, a, a feljegyzés készült a Józsué 24-ben, ezt fogjuk olvasni, hogy Józsué az Úr szolgája. Nem csak egyszerűen Mózes szolgálta, ő az Urat szolgálta. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy, hogy mi mindannyian szolgák vagyunk, és mindannyian ott vagyunk szolgák, ahova Isten helyezett bennünket. És mindannyian az Urat szolgáljuk, akárhol is vagyunk. És érdekes látni azt, hogy Isten hova képes embereket elhelyezni a saját emberei közül, hogy szolgálják. Vannak keresztények benzinkutaknál, autómosóknál, fodrászoknál, vannak Öreg otthonokba, árvaházakba, mosodákba, legfurább helyeken vannak keresztények. Isten mindenhova bevisz az ő emberei közül, azért, hogy ott szolgálják őt, hogy, hogy sz nekik, nekik való szolgák legyenek, és hogy, hogy az embereket Istenhez vezessék. Nagyon sok munkahely van, ahova egy pásztor sose juthat el. Nagyon sok olyan helyen vagytok, tanultok, dolgoztok, ahova én soha nem tudnék eljutni. Ha elmennék, sose hallgatnának meg. De Isten mindannyiunkat elhelyezett azon a helyen, ahol vagyunk, hogy az ő szolgái legyünk ott, azon a helyen, ahol vagyunk. És mindannyiunknak az a feladata, hogy világítsunk, hogy Istennek a szabadítását, Istennek a kegyelmét hirdessük ott, ahol vagyunk. És Józe Józsué, Jézus, ő Mózesnek volt a szolgája, igen, de ő tudta azt, hogy Isten oda helyezte, és az Urat szolgálta ott, Mózes mellett. Aztán Isten a nemzet vezetőjévé tette. Józsuénak a feladatköre nem változott, ugyanúgy az Urat szolgálta. Persze más feladatok voltak előtte, de a fő cél, a fő feladat, hogy az Urat szolgája nem változott. Érdekes az, hogy a, a szolgaszóra... Főleg az Új Szövetség egy olyan kifejezést használ, ami a gájarabokra vonatkozik. Azokra a gályarabokra, akik eveztek, akik a, a hajókat előre vitték. Ők voltak a hajó fenekén, és egész nap csak eveztek és eveztek. És egy céljuk volt az, hogy a hajó előre menjen, és azokat az embereket, akik rajta voltak a hajón, eljutassák a célba. És ez egy olyan szép megfogalmazás annak, hogy mi is a mi feladatunk, hogy mit is jelent az Úr szolgájának lenni. Azt jelenti, hogy evezünk egész nap azért, hogy azokat az embereket, akiket Isten oda helyezett körénk, azokat eljuttassuk a célba. És a cél az az, hogy megismerjék Isten, megismerjék az ő kegyelmét. Az a cél, hogy eljussanak ők is a mennybe, eljussanak az örök életbe. Ezt jelenti szolgának lenni. És Józsué ilyen szolga volt. Szükségünk van arra, hogy mi is Isten szent lelkével betöltött életünkbe, Isten ígéreteivel bővölködő életünkbe így éljünk. Így haladjunk előre, hogy készek legyünk, akár lemenni a hajó fenekére, és így nappallá éve evezni azért, hogy másokat eljuthassunk, eljuttassunk a célba. Azt jelenti Isten szolgájának lenni. És Isten amikor ezt a feladatot ránk bízza, Józsuéra bízta, az ő embereire bízta, Jézusra bízta. Ő mindig megadta az ahhoz szükséges erőt, az ahhoz szükséges képességeket. Isten szent lelkét adta mindig ahhoz, hogy ezt a feladatot véghez tudjuk vinni, be tudjuk teljesíteni. És Józsué is ezért kapta Isten szent lelkének az erejét, az ő ajándékait, hogy ezt a feladatot, amit Isten vábízott, el tudja végezni. Talán a legegyértelműbb személy, a legegyértelműbb szolgálata, amit látunk itt a földön, az Jézusnak a személye és Jézusnak a szolgálata. Látjuk őt is a Jordán folyóban, ahogyan Isten megkereszteli, és a Szentlélek rászáll. A Szentlélek erejében kezdi el Jézus a szolgálatát, attól a pillanattól kezdve, hogy a Jordánban megkeresztelkedik. És Istennek a szent lelke az, amely erőt és képességet adott Jézusnak arra, hogy mindazt, amit tett, bevégezze itt a földön. És tudta Jézus az élete végén azt mondani, hogy én az atyám akaratát cselekedtem, megtettem azt, amit rám bíztám. És sokszor Jézusra úgy gondolunk, hogy persze, hát ő tudott csodát tenni, meg meg tudta csinálni ezt a hatalmas csodát, azt a hatalmas csodát. Könnyű volt neki ezreket megetetni, könnyű volt neki más százakat meggyógyítani. Hát persze, ő Isten volt. Igen, csak a Filippi levél 2-ben azt, hogy Jézus, amikor emberré lett, akkor teljesen olyan lá, olyanná lett, mint még kivéve azt, hogy nem volt benne bűn. És azt olvasjuk, hogy ő mindent, ami az isteni voltából előnyként vagy hatalomként felmerülhetett, azt ő félre rakta egy ideig, és teljesen emberként élt itt a Földön. Isten maradt, de mégis emberként élt azért, hogy azonosuljon velünk. És az atyával szoros kapcsolatban, szoros közösségben él, és az Isten szent lelkének a, a ereje és képessége volt az életén, és mindent, amit tett, azért tette, hogy előttünk járjon és megmutassa, hogy mi is az atyával való szoros kapcsolatban, és Isten szent lelkében való járásban, az ő ígéreteiben való bővölködésben meg tudjuk élni azt az életet, amiről az új szövetség beszél. Tudunk járni azokban az ígéretekben, amikről Isten beszél. Ez nem csak egy mese, hanem valóság. És látjuk azt, hogy itt Józsué is ezért kapta a szent léleknek az ígéretét, az atya ígéretét, a szent való beteljesedést, Istennek az erejét, azért, hogy szolgálja Istent, azért, hogy tegye Istennek az akaratát. És ezt nagyon fontos, hogy megértsük, mert sokan úgy gondolkoznak a Szentlélekkel való beteljesedésről, mint a Szentlélek egy pincér lenne, aki olyan italokat szolgál fel, ami, ami segít nekünk felejteni, segíti elfelejteni a nehézségeinket, a, a testiességünket, a küzdelmeinket, Isten nem azért van, hogy, hogy ő a szent lelkével áttitasson bennünket, hogy elfelejtsük a problémáinkat, hanem azért adja a szent lelkét Isten, hogy szolgáljuk őt, hogy cselekedjük az ő akaratát, azért adja az ajándékait, azért adja az alkalmasságot, hogy az ő akaratában, az ő bőségében tudjunk járni. Jézus ezt úgy fogalmazta meg az apcsán. Egy nyolcban, hogy vesztek erőt, minek utána rátokjan a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim. Ez volt, ez a célja Istennek, amikor a Szentléleknek az ajándékát és teljességét adja az életünkbe, hogy tanúi legyünk, hogy szolgáljuk őt azon a helyen, ahova helyezett minket, hogy embereket el tudjunk juttatni a célba. Ahogy Józsué vitte a népet, ahogy Jézus vitte az embereket, és maga volt az út, Isten ugyanúgy mindannyiunknak feladatot ad ott, ahol vagyunk, és adja a Szentléleknek az ajándékát azért, hogy ezt be tudjuk teljesíteni az ő erejében. Mert mindezt testileg, saját erőből nem tudjuk megcsinálni, de Isten az, aki adja az ő erejét, az ő szent lelkét, hogy ezt véghez tudjuk vinni. Azt olvassuk a hármas versben, hogy minden helyet, amelyet a talpatok érint, nektek adtam. Isten már neki katta a földet, mert megígérte, több száz évvel azelőtt az a föld az övéké volt. Isten neki katta. És Isten arra bátorítja Józsuét, hogy vegye, vigyed, vezesd a népet, hogy elfoglalják azt, ami már az övéké. Isten ugyanígy bátorít bennünket is, hogy Krisztusban minden szellemi áldással megáldott minket. Arra bátorít minket, hogy menjünk ebbe a, a, az ígéretekben, áldásokban, gazdag életbe. És igazától, igazából tőled függ az, hogy milyen mélyen mész ezekbe az ígéretekbe. Hogy mennyire akarod megélni ezeknek a mennyei áldásoknak a bőségét. Látod, ott volt... Uh, Ruben Gád és Manasé Törzsének a fele, akik azt mondták a Jordán-keleti partján, hogy jó itt nekünk, nem akarunk mi átmenni a nyugati partra, hát van itt is elég legelő, a barmaink jól el lesznek, családjaink jól ellesznek. lesznek, maradjunk itt, nem akarunk átmenni az ígéret földjére, nekünk nem kell. És Isten megengedte nekik, hogy letelepedjenek. Ő nem, tosz, nem taszította őket, hogy de, be kell mennetek az ígéret földjére, muszáj az ígéretre, ígéretek földjére menni. Ő nem kényszerít senkit sem. Isten. Adja az ígéreteit, adja az áldásainak a bőségét, de hogyha nem akarsz menni, akkor ő nem fog áttolni. Látjuk azt, hogy ezeknek a nemzeteknek a harcosoknak kellett menni, és kellett izrael együtt küzdeni ott az ígéret földjén, hogy mint közösség, mint egy gyülekezet, egy hatalmas gyülekezet, három millióan voltak körülbelül az izraeliek ekkor, hogy így hatalmas közösségén be tudjanak menni az ígéret földjére, tudják élvezni az ottani áldásokat. De nem volt kötelező. És Isten azt mondta, hogy amerre mentek, ahova teszitek a lábatokat, már nektek adtam, menjetek, tőletek függ, hogy milyen mélységbe mentek el Isten ígéreteibe, hogy az ő mennyei áldásaiban mennyire mélyen éltek, és, és mennyire élitek meg azt a bővölködő életet, amit Isten már nekünk adott. És fogjuk látni azt, hogy itt a Józsué könyvében az izraeliek, ami területet elfoglaltak, az körülbelül olyan 10%-a volt annak, amit Isten egyébként nekik adott. Ennyit foglaltak el az izraeliák. És sokszor belegondolok abba, hogy micsoda bőséget ad nekünk Isten, amiről mi nem is tudunk, de minden esetre nem élünk benne. És Isten azt mondta, hogy minden mennyei járást nekünk adott Krisztusban. Mekkora területek vannak, amikben mehetnénk, amikben élhetnénk, amikben bővölködhetnénk. És Isten erre bátorít minket, hogy menjünk, menjünk, éljük meg ezt. Az jutott eszembe, hogy, hogy egy mai hasonlattal élve talán az lenne, hogy, hogy Isten azt mondaná, hogy a bankszámláton rengeteg pénz van. És valaki meg úgy élne, hogy Hát nem nagyon hiszem el, kivesz egy kicsit a automatából, örül, hogy egy kicsi kijött. Aztán Isten azt mondja, de van még több is, és akkor hát nagyon még egy picit megpróbálok, annak is örül. De közben kifogyhatatlan. És nem arról van szó, hogy Isten mindenkit gazdaggá tett, úgyhogy ha most lemész a bankomathoz, ne engem hogy hogyha nem jön ki pénz belőle de Isten a mennyei áldásaival olyan gazdaggá tett bennünket. Olyan sok mennyei áldást adott nekünk, hogy fel se bírjuk fogni. Az agyunk olyan korlátolt, nem, nem ismerhetjük Istennek a teljes dicsőségét. De ő azt mondta, hogy ő minden mennyei jádás nekünk adott már a Krisztusban. És jöhetünk és élhetünk ezekben az ígéretekben. És azt mondta, hogy menjetek, ami földet érint a talpatok, az már a tiétek nektek adtam azt. Isten bátorította őket, hogy bízzanak ő benne. Ő megígérte. Amit megígért ő, az beteljesít. És azt mondja itt az ötös verstől, hogy meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, és el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökössévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szavott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehessen, lehess minden, mindenben, amiben jársz. Látjuk azt, hogy Isten bátorítja Józsuét, hogy menjél a tiéd, menjél előttük. Veled leszek, veled leszek, el nem maradok tőled, nem maradok le, ott leszek veled, veled leszek. Legyél bátor, legyél erős, legyél bátor, legyél erős, vigyázz! És látjuk azt, Mózes feljegyezte számunkra Józsué életéből korábban, hogy Józsué bátor volt, Józsué erős volt, tizenkét kém közül. Ketten voltak, akik egész Izrael nép előtt úgy álltak ki, hogy nem, nem értitek, hogy Isten velünk van. Isten tényleg velünk van, le tudjuk győzni. Ketten, az egész Izraeli nép előtt. Mi, mekkora bátorság, meg mekkora erő kellett ahhoz, hogy Józsué így kiálljon. És mégis itt azt látjuk, hogy nem csak, hogy Mózesen keresztül bátorította Isten Józsuét, Olvassuk az öt Mózes utolsó fejezeteiben, hanem még konkrétan Józsuét is meg kellett, hogy erősítse, hogy de legyél bátor, de legyél erős, és ne feledd, én veled vagyok. Ez nagyon sokat mond el úgy hiszem azokról a harcokról, amik Izrael előtt állnak. Nagyon sokat mond el arról, hogy mi vár Józsuéra, hiszen ő már volt erős, volt bátor, megtapasztalta Isten jelenlétét. Isten úgy néz ki, hogy ezzel akartal leginkább felkészíteni Józsuét, hogy de ne felejtsd el, veled vagyok, legyél erős, legyél bátor. Józsuénak az ereje, Izraelnek az ereje és bátorsága Istenben kellett, hogy legyen, ugyanúgy, mint nekünk. Amikor Isten azt mondja, hogy legyél bátor és legyél erős, akkor nem azt mondja, hogy önmagadban legyél erős, nem azt mondja, hogy magattól legyél bátor, hanem abban a tényben gyökerezzen a bátorságot és az erőt, hogy ő veled van. És ezt nagyon fontos megértenünk. Mert hogyha ezt nem értjük, akkor a félelemnek a lelke fogja elfogni a szívünket, és a félelem lelke az nem Istentől van. Azt olvassuk a 2. Timóteus 1.7-ben, hogy a félelemnek lelke az, az nem Istentől van, nem azt adta Isten, hanem ő a szeretetnek, az erőnek és a józanságnak a lelkét adta. Az ő jelenléte, szeretetet, erőt és józanságot szül. És amikor <coughs> Józsó éti, arra bátorítja Isten, hogy legyen erős, legyen bátor, arra bátorítja, hogy, hogy emlékezzél, hogy én veled vagyok, nem hagylak el sohasem. És nekünk is fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy az erőnk és a bátorságunk, az nem magunkból kell, hogy származzon, hanem Istennek a jelenlétéből. És itt olvassuk az előbb, hogy mondja Józsuének Isten, hogy vigyázz mind arra a törvényre, amit mondott Mózás. A szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott eléd, attól se jobbra, se balra Beszéltünk arról, hogy Isten, mennyi sok törvény, mennyi sok parancsolatot szabott Izraelnek. És ezt azért tette, mert szerette őket. És azt mondta, hogy ha e szerint éltek, akkor a szeretetemben megmaradtok. Nem fogjátok rombolni magatokat. Nem fogtok olyan dolgokba kerülni, amelyek károsak lennétek, lennének számotokra, vagy az Istennel való kapcsolatra. Az ő parancsolatai azért voltak, hogy az ő szeretetének a teljességében megtartsa Izrael. És ezért mondja azt, hogy nagyon sok függ attól, hogy most eltérsz ettől a törvénytől. Azt mondta, hogy ne térj el se jobbra, se balra. De mégis milyen csodálatos az, hogy Isten mégsem erre alapozza Józsuénak a jólétét, nem erre alapozza Izraelnek a jólétét, hogy most hogy tudja a törvényt megtartani. Nagyon fontos, nagyon sokat jelent. Isten szeretetéről beszél ez. De még inkább fontos, hogy lássuk azt, hogy Istennek a jelenléte az, ami ezt a sikert, ezt a, ezt a teljességet elhozza Józsuénak is, egész Izraelnek is, akkor is, hogyha eltérnének az ő törvényétől. Az ő jelenléte, az ő szeretete lesz az, ami vissza fogja őket hozni fogja hozni a következményeket maga után az, hogyha valaki eltér az útról, de az Isten szeretete miatt van, és az ő jelenléte lesz az, ami meg fogja őket tartani. Isten ezzel a bátorítással akarja elindítani Józsuét, hogy ezt a, ezt a gondolatot, ezt a, ezt a legfontosabb alaptanítást át tudja adni majd a népnek az életével és a szavaival is. És utána a nyolcas versben azt mondja, hogy el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szávtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb vers a hármas vers mellett az egész Józsué könyvében. Azt mondja, hogy el ne távozzon a törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, hogy mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utadon, és akkor boldogulsz. Isten nem azt mondta Józsuétól, hogy el ne távozzon a törvénynek könyve a szövetségládájától, a papoktól, a házakból, a zsebedből, hanem azt mondta, hogy a szádból el ne távozzon a törvénynek könyve. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Józsuéjnak folyamatosan mondania kellett a törvénynek könyvét. Ott kellett, hogy legyen a szívében hogy arról beszéljen, hogy azt mondja, hogy azon gondolkodjon. És az a szó, amit itt használ a Héber, hogy go azon gondolkodjál arról éjjel és nappal. A gondolkodni szó a szó szerint azt jelenti, hogy arról beszélgessél. Beszélgessél saját magaddal Istennek a törvényéről. Beszéljél arról, hogy Isten mit mond az igében. Ott legyen a szívedben, hogy tudjál magaddal beszélgetni arról, hogy mit is mond Isten. Ez az elmélkedni, ez a gondolkodni szó a Héberben azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan beszélgessél magaddal arról, hogy Isten mit mond. Ez az egyik alapvető dolog volt abban, hogy jó szerencsés legyen Józsué, és hogy, és hogy, az, és hogy tudjon boldogulni, és az egész, egész népnek ez volt a, a kulcs, a sikeres Isten ígéreteiben való életben ez. Fontos, hogy megértsük azt, hogy mennyire fontos gondolkodni Isten igéjéről, mennyire fontos arról beszélgetni. Hogyha a Bibliát egészében nézzük, hogyha látjuk, hogy mit tanít Isten erről, akkor újból meg újból azt látjuk, hogy azok az emberek, akik Istenhez közel álltak, azok gondolkodtak Istennek az igéjéről, elmélkedtek arról, folyamatosan mondták, beszélgettek magukkal, Istennel arról, amiket ő mond, nem távozott el a szívükből, a szájukból Istennek a szava. És ez azért nagyon fontos, hogy értsük, mert ezen keresztül, ezen keresztül kerülünk Istennel kapcsolatban. A Bibliát kell olvasnunk, Istennek a szavát kell olvasnunk, kell tanulmányoznunk is, de fontos az, hogy meg is beszéljük azt Istennel, hogy beszélgessünk vele, miközben olvassuk, reagáljunk arra, amit mond, és nyugodtan be lehet zárkózni a szobádba, és lehet beszélgetni Istennel, lehet beszélgetni a Bibliáddal. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha nem szólsz a Bibliáthoz, a Biblia se fog szólni te hozzád. És ez az ez az ige, ezek a leírt betűk, ezek Istennek az élő beszédei, Istennel kerülhetsz kapcsolatba ezeken keresztül. És Józsuénak nagyon fontos volt, mert ő volt a népnek a vezetője, hogy megértse és elrejtse a szívébe, hogy milyen fontos így elmélkedni Istennek a szaván, Istennek a beszédén éjjel és nappal. Van egy másik szó is, ami, a, amit a Héber használ a gondolkodásra, az elmélkedésre, az nem a beszélgetés, hanem az az átrágás, a kérődzés. Szó szerint azt jelenti, hogy Istennek a beszédét, Istennek a szavait, azt, azt újból meg újból át kell rágni, kérődzni kell rajta. Úgy, hogy a tehén lelegeli a füvet, jól lakik vele, terül a, a bendőit, utána leül egy nyugodt helyre, és elkezdi visszabüfegni hadagonként, és jól átrágja, és még több táplálékot szed ki belőle, és újból meg újból átrágja, és teljesen nyugodtan, csöndben csak rágja, és rágja, és egyre többet és többet használ föl belőle. Ugyanúgy kell nekünk is Istennek az igéjét átrágni, kérőzni rajta, újból meg újból, azt is, amit reggel olvasol, egész nap forgatni, kérőzni rajta, egész nap beszélgetni róla. Meg azt is, amit hallasz a Bibliatanításom, most itt fontos, hogy hazamennyi, hazafele úton átrágt, hogy miket is hallottál, amikor otthon leülsz, akkor is átrágni, kérőzni, hogy minél több, több táplálékot tudj abból felvenni. Ez a másik szó, amit az elmélkedésre használ Istennek az igéjén. A példabeszédek 23 hétben azt olvassuk, hogy ki mind számítgat magában, olyan ő. Ott konkrétan a példabeszédek egy furcsa vendégszerető szokásról beszél, annak a, a szöveg környezetében hozza föl ezt a bölcsességet. De ez a bölcsesség önmagában is mindenütt megáll, hogy ki mind számítgat magában, olyan ő. Ahogyan gondolkozol a szívedben, pontosan olyan vagy, olyannál leszel. Isten igéje azt tanítja, hogy azt tükrözöd vissza, amivel foglalkozol, amin gondolkozol. Hogyha meglátod a, a felmondásodat, és azon gondolkozol, hogy felmondtak neked a munkahelyeden, rád néznek, akkor kívülről ezt fogják látni, ezt fogod tükrözni, hogyha ezen gondolkoztál, ha ez van a szívedben. Hogyha egy rossz hírán gondolkozol, akkor azt fogod tükrözni. Hogyha saját magadról gondolkozol, meg a problémáidról, akkor valószínűleg nyomorúságot fogsz visszatükrözni. Ha másoknak a nyomorúságáról, akkor még nagyobban. Isten azért mondja, hogy nem mindegy, hogy miről gondolkozunk. Nem mindegy, hogy mit rájtünk el a szívünkbe. Nem mindegy, hogy miről elmélkedünk. És Isten nagyon jól tudja, hogy az agyunk az nagyon könnyen elsiklik, és ha olyan vagy, mint én, akkor én elkezdek gondolkozni egy igeverseny, hogy ez mit jelent hát. És nem tudom, hogy honnan, de valami teljesen más téma, semmi közelhez az igevershez, de egy szó, vagy egy kötőszó, vagy egy szín, vagy teljesen mindegy mi kapcsán bejön az agyamba. És elkezdek azon gondolkozni. Azon gondolkozva már száz másik fele gondolkozok. de azon gondolkozok, hogy melyik volt az az igevers, amin elkezdtem gondolkozni? Vissza az egészhez. Ez körülbelül olyan 10-15 perces túrnékat tud csinálni, mire visszatérek oda, hogy min is akarok gondolkozni. Ezért mondja Isten az, hogy az elmélkedésnek fontos része az, hogy megbeszéld magaddal azt, amin gondolkozol. Legyen előtted, amint olvasol, vagy legyen egy papír és egy ceruza, hogy le tud dírni, vagy hogy hangosan át tud gondolni, hogy a gondolataid azok nem menjenek el arról az egy dologról, amin elkezdtél gondolkozni. Fontos, hogy Istenről gondolkodj, mert akkor őt fogod visszatükrözni. Hogyha az ő kegyelméről, az ő szeretetéről elmélkedsz, arról beszélgetsz magad, akkor azt fogod visszatükrözni. A filippi levélben olvashatjuk azt, hogy, hogy miről is gondolkodjon az ember. Különösen akkor, amikor így körbenézzünk ezen a világon van, és azt látjuk, hogy te jó ég mi minden történik. Ha ezen elkezdünk gondolkozni, akkor egy hatalmas nagy nyomorúság leszünk mi magunk is, mert ezt fogjuk visszatükrözni. Ha ez tölti ki az életünket, ha ezt tölti ki a gondolatainkat. Tegnap előtt olvastam, hogy Hatalmas ünnepélyes keretek között áttatták az első tűautómatát Budapesten, hogy azok a drogosok, akik nem tudnak leszokni, legalább kisebb kockázattal tudják a, a szokásaikat élvezni, és bedobsz 20 forintot, és egy kis csomagba kijön a steril tűkészlet, alkoholos vatta, minden, hogy, hogy teljesen tudják folytatni azt, amit csinálnak. És nem az, hogy ráírták volna azt, hogy hányan halnak meg drogban egy évben, vagy hogy hány millió életet tesztünk a drog, vagy hogy milyen káros hatásai vannak. Az egészet csak annyit írtak rá, hogy ne szúrd el a kari ered. Ilyen nagy viccesen, hogy a kari eredet ne szúrd el. Ennyi. És én teljesen ledöbbenve voltam ott, hogy kivonult az egész minisztérium, Díszes beszédeket tartottak, nagy virágkosszorúk, minden, és ünnepelték ezt az automatát, és azt írták, hogy remélik, hogy sok más ilyen fogja követni Magyarországon. Nekem meg a szívem csak összeszorult, hogy te jó ég, mi történik itt? És akkor olvasod azt, hogy... hogy... Á, szóval Hogyha ezekről gondolkozunk, akkor csak a nyomorúság az van a szívünkben, hogyha ezt tölti ki, akkor ez fog kijönni az életünkben. És ezért mondja a Filippi Levélben Pál, hogy őrizzük meg a gondolatunkat. Nagyon fontos, hogy mi gondolkozunk. A Filippi 4.6-ban azt mondja, hogy felől ne aggordolmoskodjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Én magam nem tudom megőrizni a gondolatomat, nem tudom a szívemet, a szívem indulatát megőrizni. De Istennek a békessége, ami minden értelmet felülhalad, az képes megőrizni még a gondolataimat is. Továbbá, atyám, fiaim! Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, és amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek. Ha van valami erény, ha van valami dicséret, akkor ezekről gondolkodjatok. Isten békessége megőrzi a szívünket, megőrzi a gondolatainkat, ha háladással jövünk elé, és imádságban mindent elmondunk neki. De bátorít tovább minket, Pál, hogy de tudom, hogy az agyatok állandóan forog, akkor elmondom, hogy miről gondolkodjatok. Keressetek valami olyat, ami, ami igaz, ami tisztességes, ami jó, ami kedves, ami jó hírű, ami tisztességes, amiben van erény. Ezekről gondolkodjatok, mert akkor ezeket fogjátok visszatükrözni. Ilyenek kélesztek. Ki, mint számítgatő önmagában, olyan lesz. Ha Istennek az igéje, Istennek a beszéde, ha Istennek a szeretete, kegyelme van a szívedben, erről gondolkodsz, ez van a gondolataidban, ez van a lényedben, akkor né leszel, ez leszel. Istenhez hasonlóvá fogsz válni. Az elmélkedés, a gondolkodás alapvető fontosságú ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztushoz hasonlóvá legyen. És hát ez a kereszténységünk célja, nem? hogy egyre inkább őhozzá hasonlítsunk. És Isten ezt a szent lelke által végzi el bennünk, amint ő benne gyönyörködünk. Olvashatjuk a 2 Korintus 3.18-ban. Ahogy őt csodáljuk, ahogy benne gyönyörködünk, ahogy róla gondolkozunk, akkor, akkor történik ez az átformálás. Ekkor végzi el Isten bennünk a munkát. Alapvető fontosság, hogy így elmélkedjünk Isten igéjéről. És nem azt mondta Józsuénak, hogy naponta elmélkedjél, hanem azt mondta, hogy éjjel és nappal. Nem elég reggel elolvasni az áhítatot, nem elég reggel Istennel tölteni időt és egy zsoltát elolvasni, és utána arra semlékezni se két óra múlva, hogy mit olvastam, ez nem elég. Isten azt mondja, hogy éjjel és nappal. Rejtsd el azokat a dolgokat a szívedbe, amiket olvasol. Tanulj meg három-négy ige vagy írd fel egy kis lapra, hogyha rövid a memóriád, vagy reggel nem működik, és vedd elő napközben, olvasgass, gondolkodj azon, hogy Isten mit is akar ezzel mondani. Emlékezz arra, amit olvastál, emézd meg, kérődzél rajta, rágjad, rágjad, rágjad, és egyed abból a mennyei táplálékot. Éjjel és nappal kellett ezt csinálni a józsué -nak. így szólt Istennek a, a vezetése, hogy el tudja látni azt a feladatot, amit rábízott Józsuéra. Sokan azt mondják, hogy ők erre túl elfoglaltak, nincs idejük, hogy ezzel foglalkozzanak. Egy nagyon nagy felismerés mutatott nekem Isten, hogy Isten ezeket a szavakat kinek mondta? józsué mondta. Akkor per pillanat valószínűleg Józsué volt a világ legelfoglaltabb embere. Három millió embert kellett valahogy átvinni a Jordánon, legyőzni az összes ellenséget, szétosztani az ígéret földjét. Amikor három millió ember vezető posztjára jutsz, akkor el lehet gondolkozni, hogy te is túl elfoglalta -e vagy ahhoz, hogy ezeket cseleked. Isten azt mondta Józsuénak, hogy nem fogsz boldogulni, nem leszel sikeres, hogyha nem így csinálod. Ez az egyetlen módja annak, hogy be tud vinni a népet az ígéret földjére, hogy te magad ott tudj járni, és az ő bőségeiben tudj lakozni. Nem hiszem, hogy bármelyikünk is jobban elfoglalt lenne, mint maga Józsué. Azt mondja, hogy ne csak, hogy ne távozzon el a törvénynek ez a könyve a száttól, ne csak, hogy gondolkodjál arról, hanem azt mondja, hogy vigyázz, figyelj oda. Figyelj oda, hogy miket mond Isten. Figyelj oda, hogy miket tanít. Ahogyan gondolkozó, vedd észre azokat a dolgokat, amiket mond. Vigyázzál. Vedd észre, hogy ő mit mond, és vigyázz saját magadra. Vigyázz arra, hogy a szívednek a gondolata ne vigyen el azt kívánságai ne vigyenek el. Ne a szívedre hallgass, ne a saját gondolataiddal foglalkozz. őriz meg a gondolataidat Krisztusban. Vigyázz, figyelj oda. És aztán azt olvassuk, hogy, hogy azokat meg is cselekedd. Ahogyan figyelsz arra, amiket Isten mond, úgy meg is cselekedd azokat. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy ezeket amiket Isten tanít nekünk az igében, csak úgy tudjuk megcselekedni, hogyha ő ad erőt, kegyelmet és alkalmasságot hozzá. Csak akkor tudjuk beteljesíteni, hogyha az ő szent lelke által tesszük ezt meg. És most lehet, hogy azon gondolkozol, hogy hogy is van ez a két dolog? Hát nem arról beszéltünk, hogy a Józsué könyve a Szentlélekkel való beteljesedésről beszél, most meg az igéről beszélünk? Nem... Hogy jön ez a kettő össze? Azt hittem, hogy vannak, akik a Bibliá tanulmányozásával foglalkoznak csak, meg vannak, akik csak a Szentlélekkel való beteljesedéssel, de a kettő az egy és ugyanaz. Ez a kettő el nem választható egymástól. A Szentlélekkel való beteljesedésnek a kulcsa az az, hogy Istennek a beszéde lakozzon benned bőséggel. A kettőt nem lehet szedni, és nem lehet elkülöníteni. Hogyha a Kolossi beliekhez írt levélhez odalapozom a 3. fejezet 15-ös versében, a következő olvasó. A Kolossé 3.15 azt mondjam, hogy Pál ér, Az Istennek a békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok. És 16-os vers. Krisztusnak beszéde lakozzon ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve a ti szívetekben az Úrnak, És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának Ő általa. És aztán megy tovább, és azt mondja, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeiteknek, miképpen illik az úrban. Aztán ti férfiak szeressétek a ti feleségeiteket. Aztán ti gyerekek szót fogadjatok a szüleiteknek. Aztán 22-es versi szolgák szót fogadjatok mindenben a ti szerint való uraitoknak. Itt ez, a, itt, itt ez a felsorolás, mind annak az eredménye, mind annak a következménye, hogy Krisztusnak a beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, Kolosé 3.16. Hogyha ezt megteszitek, hogyha beszéde, Istennek a beszéde gazdagon bennetek lakozik, hogyha ez van a szívetekben, hogyha ezen kérőztök, hogyha ezt mondjátok, hogyha ebben keresitek Istennek a gazdagságát, akkor ez lesz az eredménye az életetekben, hogy zsoltárokban fogtok beszélni, dicséreteket fogtok mondani, lelki énekeket, hálákat fogtok mondani Istennek. Azt mondja, hogy, hogy amit tenni fogtok, szóval vagy tettel, hálával fogjátok tenni Istenért. Engedelmeskedni fogtok a feleségek a férjeknek, a férjek a feleségeknek, gyerekek a szülőknek, a szolgák a, a azok, akik dolgoznak a munkaldóiknak. És most lapozunk oda az Efézusi levélhez, ott az ötös fejezetben. Hasonló dolgokról ír nekünk Pál. Az Efézus 5.18-tól azt olvassuk, hogy teljes be szent lélekkel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak, Hálákat adva mindenkor mindenekért ami mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak az Isten félelmében. Tiasszonyokat is ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mert és aztán azt mondja, hogy a férjek, 25-ös vers, szeressétek a ti feleségeiteket, majd lentebb a hatos fejezetben ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, majd később ti szolgák, fogadjatok szót a munkaadóitoknak, uraitoknak az 5-ös versben. Azt látjuk, hogy ugyanaz a felsorolás, ugyanaz a háladás, ugyanaz a, ugyanaz a könyörgés, ugyanaz a dicséret, ugyanaz a lelkiének, és ugyanaz az engedelmesség, ugyanazok a következmények. De itt nem azt olvassuk, hogy Krisztusnak a beszéde gazdagon lakozzon bennetek, hanem azt olvassuk, hogy teljesedjetek be szent lélekkel. A kettőnek nagyon sok köze van egymáshoz. A szent lélekkel való beteljesedés, és a Krisztus beszéde hogyan gazdagon lakozik bennünk, ez a kettő nagyon is egymáshoz kapcsolódó, ugyanazok az eredményei. Hálát szül a szívedbe engedelmességet formál. Ugyanaz még a felsorolás is, a házastársak közti engedelmesség, gyerekek, szülők fele való engedelmessége, a dolgozóknak, a, a munkáltatók fele való engedelmessége. A Szentlélekkel való beteljesedés és a Krisztus beszédeiben való gazdag lakozás, az, hogy az, mi bennünk lakik, ez a kettő szorosan együtt jár, összetartozik. És ahogyan lakozunk Istennek az igényében, ahogyan azt kérődzük, arról elmélkedünk, éjjel és nappal és folyamatosan, az elvisz minket azokba az ígéretekbe, amelyeket Isten nekünk adott. Beteljesedhetünk az ő szent lelkével, és nem hatalommal, meg nem erővel kell járni, Isten szent lelkével. Ez, erről fogunk tanulni, hogy mit is jelent ez, és hogy a, a mi életünkben mit is jelent. De azt látjuk, hogy a kulcs az Isten igényében való lakozás, és engedni azt, hogy Isten igéje lakozzon gazdagon mi bennünk. Nem arról van szó, hogy én Istenből mennyit kapok meg, Istenből nekem mennyi van, hanem az, hogy Isten mennyit birtokol belőlem, én mennyire vagyok ő benne, nem az, hogy én bennem mennyi van Istenből. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és lássuk azt, hogy az egész könyv, az ígéretekbe való bemenetel, Isten teljességében való lakozás, ezen alapszik ez a kulcs annak. Azt mondja a 9-es versben, hogy avagy nem parancsoltam-e meg neked, hogy legyél bátor és erős? Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Parancsolta azért Józsué a nép előjáróinak mondva, hogy menjetek át a táboron, és parancsoljátok meg a népnek mondva, hogy készítsetek magatoknak útra valót. Mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az úrati istenetek nektek ad birtokul. Rúben és gád nemzetségének pedig és Manasi nemzetség felének szólt Józsué mondva. Emlékezzetek meg a dologról, amit megparancsolt nektek Mózes az Úrnak szolgája, mondva, hogy az Úr, a ti istenetek megnyugtatott titeket, és nektek adta ezt a földet. Feleségeitek, gyerekeitek és barmaitok maradjanak a földön, amelyet adott nektek Mózes a Jordánon túl. Ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyafiaitok előtt, mindnyájan, akik közületek, erős vitézek, és segélyétek meg őket amíg megnyugosztja az úrati atyátok fiait is, a mintiteket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr, a ti istenetek ad nekik. Akkor aztán térjetek vissza a ti örökségetek földjére, és bírjátok azt, amelyet Mózes az Úr szolgája adott nektek a Jordánon túl nap felől. Azok pedig, felment, azok pedig feleltek Józsuénak mondva, Mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk, és ahová küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd te rád. Csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel. Mindenki, aki elleneszegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre mindabban, amit parancsolsz neki, megölettessék, csak bátor légy és erős. Látjuk azt, hogy Józsué megy, és közvetíti Istennek a szavát a népnek, és azt mondja nekik, hogy készüljetek föl, három nap múlva átmenjünk a Jordánon. Isten szólt a népnek, hogy készüljetek, mert át fogunk menni. És Isten ugyanígy felkészít mindannyiunkat, hogy átmenjünk az ő ígéreteiben való lakozásban. És úgy hiszem, hogy nem véletlenül, Tanulmányozzuk pont a józsué a könyvét, hogy értünk most ide. Úgy gondolom, hogy, na, hogy sokunknak a gyülekezetben meg kell tanulnunk azt, hogy mit jelent Isten igéreteinek gazdagságában élni. Mit jelent ebben a beteljesedésben, ebben a bőségben élni, amit Jézus elhozott nekünk, amit Isten nekünk adott Jézus Krisztusban. És Isten bennünk is, bennünket is hív és szólít, hogy készüljetek föl, át kell menni ehhez, tenni kell valamit. Hiába ültek volna ott az izraeliek, a Jordán keleti partján, az ígéret földje nem mászott volna rájuk sose. Isten, ha akarta, megfoghatta volna, rájuk tehette volna. De Isten azt akarta, hogy vele együtt menjenek be, ő benne, az ő vezetésével, aktívan vegyenek részt, és menjenek, tegyenek valamit azért, hogy Isten ígéreteit euh, Megkapják, hogy azokban éljenek és lakozzanak. De szólt Isten, hogy készüljenek föl. Aztán itt látjuk Rúben Gárd és Manasé nemzetségnek a felét, hogy részt kellett venniük a harcokban, át kellett kelniük a Jordánon egész izrael -lá. Isten bölcsességében tette ezt, minden bizonyal, hogy nehogy leírják ezeket a nemzetségeket, hogy jó, hát ti nem is vagytok Izrael részei, nem vesztetek részt a harcokban. De azt is érdemes megfigyelnünk, hogy pont ezek a nemzetségek azok, amelyek a pogánybehatásoktól eléggé befolyásoltak lettek az évek során. a Különösen Gád nemzetségében, a Gád, Gáditáknak a területén nagyon sok báványimádás ütötte föl a fejét az évszázadok során és főleg pogány lett, pogány lett ez a terület, ahol ők letelepedtek. De itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy jó, ha nem akartok jönni az ígéretekbe, nem kell jönni, nem akartok belépni, nem kényszer. Ha itt akartok maradni, itt is jó, ha itt boldognak érzitek magatokat teljesnek, itt is maradhattok. De részt kell vennetek a harcokban, és jönni kell. És nem szabad, hogy vissza. Fogjátok meg, hogy meggátoljátok az egész gyülekezetet, az egész Izraelnek a közösségét attól, hogy belépjenek azokba az ígéretekbe, azokba a teljességbe, abba a teljességbe, amit Isten elkészített számunkra. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a mi számunkra is. Belátjuk azt, hogy Isten nekik is meg fogja adni a földet. A Gád Ruben és a Manasé Féltörzsének már megadta az örökséget, de ott a biztosíték ismét, hogy a nép többi része is ugyanúgy meg fogja kapni. És itt egy nagyon csodálatos dolgot olvasunk a 16 18-as versekig, hogy Izraelnek a népe elfogadta Józsuénak a vezetését, és elfogadták azt, hogy ő fog előttük járni. És ez egy ez egy nem hátrányos dolog, mert ha emlékeztek, az előző nemzedék nem nagyon fogadta el azt, amit Mózes mondott. De itt van ez az újabb nemzedék, aki, aki követte Mózest is, és most Józsuét is fogja követni. Azt mondta, hogy veled fogunk menni. Sőt, még olyat is mondtak, hogy aki ellene szegül, a szabadnak, az halljon meg. Ez elég merész volt, mert fogjuk látni, hogy azért nem voltak teljesen uh, engedelmesek Józsuénak. Azt is fogjuk látni, hogy azok meg is haltak, akik nem voltak engedelmesek. Azt mondták, hogy csak legyél bátor és erős. Úgy néz ki, hogy József mindenfelől csak ezt a bátorítást kapja, hogy legyél bátor és erős, Isten veled van. József szerintem ilyenkor elgondolkodhat, elgondolkodhatott azon, hogy milyen feladat is vár én rám. Mindenki csak azt mondja, hogy legyek bátor és erős. Hát én az vagyok, nem? Tudnia kellett azt, hogy, hogy mennyire szüksége lesz Isten jelenlétére, és arra az erőre, arra a bátorságra, ami Isten jelenlétéből fakad. Mennyire hálások lehetünk azért, és, és mekkora kegyelem az, hogy a mi Józsóénk, a mi főpapunk, ő bátor és erős, a mi Jézusunk a, a, a, a próféta ő a vezető, ő a főpap aki nem csak az ígéreteknek a teljességébe tud vinni minket, hanem a mennybe is haza tud majd bennünket vinni egy nap, amikor oda kerülünk. Azt hiszem, hogy nagyon sok kihívás van ebben a könyvben, és nagyon sok függ attól, hogy hogyan rágod, hogyan kérődzöd meg ezeket a dolgokat, amiket Isten itt tanít. Én arra bátorítalak, hogy gondold át, nagyon sokszor imádkozzál, olvasd el, olvasd el előre a fejezeteket, minden héten, jövő hétre olvasd el a második fejezetet, az elsővel együtt gondold át, kérődzel rajta, legyen a szádba, beszélges arról magadban, és, és fogadd Istennek a kihívásait, hogy itt aktív munkáról van szó. Isten hív az ígéreteibe, az áldásaiba, és uh, meghív arra, hogy gyere és fogadd az ő munkáját. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked a te beszédeidet, köszönjük azt, hogy te vágysz arra, hogy betölts bennünket a szent lelkeddel. Köszönjük, Uram, hogy te megadod ezt, hogy tudjunk tanúid lenni, hogy tudjuk teljesíteni a te akaratodat, hogy tudjunk téged dicsőíteni, dicsérni, hogy tudjunk abban a bőségben a te ígéreteidnek gazdagságában élni, amelyeket, te évszázadokkal ezelőtt megírtál nekünk, ahogyan az írva van, Uram. Köszönjük azt, hogy minden mennyei áldást, minden szellemi áldást nekünk adtál Krisztusban. Uram, hozzá szeretnénk ragaszkodni, és nem erővel, meg nem hatalommal, hanem a Te lelked által szeretnénk járni a Te életedben, a Te ígéreteidnek a gazdagságában. Uram, kérünk Téged, hogy... Vegyél el a szívünkből minden keménységet, minden előítéletet. Vegyél el, Uram, minden olyan dolgot, ami, ami nem a te másodra formál bennünket. Uram, szeretnénk hálával élni ezen a mai napon is, meg a hét további részén is. Minden imádságban te előtted feltárni, nem mások előtt, te előtted, Uram. És vágyunk arra a békességre, amelyet ígértél, hogy meg fogja őrizni a mi szívünket, meg a mi gondolatainkat, ami minden értelmet felülhalad majd. Uram, erre a békességre vágyunk. És szükségünk van arra, Uram, hogy megőrizd a Te beszédeid által, a Te lelked által a szívünknek a gondolatait, az elmén gondolatait, Uram. És szeretnénk a... a az elménkkel, a szívünkkel, azokról a dolgokról gondolkodni, Uram, amelyekre bátorítasz minket, szeretnénk Teveled beteljesedni, szeretnénk az igaz dolgokról gondolkodni, azokról, amik tisztességesek, amik tiszták, amik jó hírűek, amikben van erény, amik csak igazak. Uram, kérünk téged, hogy, hogy tegyél minket ilyen gondolkodókká. Tudjuk, Uram, hogy ki mint számítgat magában olyan ő, és Uram, mi szeretnénk a Te kép másodra formálódni, szeretnénk Te rólad elmélkedni éjjel és nappal, szeretnénk Te előtte ülni, és vágyni arra, hogy a Szent Lelked által átformálj bennünket dicsőségről dicsőségre, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint amilyen Te vagy. Szeretnénk Téged visszatükrözni. Uram, szükségünk van a Te erődre, arra az alkalmasságra, amit csak Te tudsz megadni, hogy szolgáid lehessünk, hogy szolgáid lehessünk ott, ahova helyeztél bennünket, hogy gája evezőként eljutassuk azokat az embereket a célba, akiket ránk bíztál. Kérünk, Uram, hogy taníts bennünket a Te ígéreteidben gazdagon járni, taníts bennünket a veled való életre, a veled való együttjárásra, és taníts bennünket, Uram, arra, hogy hogyan legyünk veled kapcsolatban nap mint nap, egész nap és egész éjjel. Köszönjük, Uram, hogy a Te és a Te győzelmedet ígéred minden egyes csatára, ami előttünk van. Kérünk Téged, hogy Te járj előttünk, és Te fogod eltaposni az ellenséget előttünk. És tudjuk, Uram, hogy minden emberi segítség hiába való, de a Te hatalmad, a Te lényed, az győzedelemre visz. Te vagy a győzedelem, Uram. A Te és a Te győzelmedbe szeretnénk élni, Kérünk téged, hogy így építs bennünket, és vigyél közel magadhoz bennünket. Te drága fiadnak a nevébe kérünk. Amen. Amen.